A nyomozás beindul. Délutánra járt, amikor Gabriel megtalálta García hol testét Nem volt nehéz megtalálnia, hiszen éppen keresztben feküdt az úton. Gabriel jól ismerte García Munozt, nem egyszer iszogattak együtt hoankocsmájában. Most is azt hitte, hogy munyoz hasonló okból kifolyólag fekszik az édesanyaföldön. Leszárt a samaráról és Garcia fölé hajolt. Arra számított, hogy jóféle vörösbor illata csapja képen. Ezzel szemben, ami képen csapta, az leginkább az ördög kénköves leheletére emlékeztetett. A pásztor hátra hökkent, de még volt ideje belenézni Munos tágra szemébe, amelyből éppen akkor mászott elő egy lapos, hosszú farkú féreg. Gabriel leroskadt az út szélére, és a szájába tömött egy kis sóskát, hogy hozza vele a gyomrát. Rövid ideig azon töprengett, magával vigye el munyost is. Aztán úgy döntött, legjobb lesz, ha lehúzza az útról és beszamagragolja a csendőrségre. Úgy is tett. Lamartin hadnagy természetesen tisztában volt vele, hogy az újabb halálesetet azonnal jelentenie kellene a feletteseinek, a polgármesternek, a városi detektíveknek. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy nagyjából annyit érne el vele, mintha leülne a járda szélére egy szépen puposodó lószarhalmot pofozgatni. Megállapítanák, hogy Garcia Munyoz elesett, beverte a fejét, a nem létező pireneusi farkasok meg szépen felhasították a melkasát és kiették a szívét. Mivel már a második ilyen áldozatra bukkantak viszonylag rövid idő alatt, elképzelhető, hogy a polgármestert mégiscsak felrázná a lelki ismeret, és kiküldene néhány vadást, hogy fésüljék át a környéket. A vadászok kijönnének, meginnának néhány bort, elpuffogtatnának néhány száz patront, jó, ha egymást nem lőnék adjon, aztán békésen a jó végzett munka tudatában hazatérnének. Lamartin hagynagy elhatározta, ideje saját kezébe venni a dolgok irányítását. Ennek első lépése pedig az lesz, hogy nem szól senkinek Kársia munyosz haláláról. Sophie hosszasan sírdogált, amikor megtudta, hogy munyoszt megölték. Aztán megtörölgette a szemét, és már is egy másik Sophie jelent meg had nagy ámuló szemei előtt, aki úgy gondolta, ha száz évig élne sem lenne képes beleásni magát Sophie lelkébe. Garcia munyoz a csendőrség használaton kívüli külső helyiségében egy hüvös fészerben aludta örök álmát, jégelteli plastik körülbászcsázva. A közben megnyugodott Szofi a főnökéhez fordult. – A kicsik? – Lamartin bólintott. Hm, – Azok. – Honnan tudja? Lamartin körbelesett, hogy nem hallja-e valaki őket, aztán a lány füléhez hajolt. – A lábáról? – Mi van a lábán? – Kötél nyoma, Őt is? – Őt is. Csak neki nem volt senki, aki megmentse. Szofi ekkor majdnem ismét sírva fakadt. – Szegény Mári néni. – Mit akar tenni? – Elkapjuk őket. Benne van? Lamartin szeme furcsa tűzben égett, ami nemigen tetszett a lánynak. – Nem kéne mégis szólnunk a polgármesternek? – Nem mondta határozottan Martin Már eddig is hülyének nézett, ezután is annak fog. Ha még egyszer előjövök neki, a kicsikkel kirúg. És magát is. Velem tart? Magával tartok, mondta beleborzongva a gondolatba Szofi. Akkor kezdjük el a legelső lépésnél. Egészen pontosan tudni akarom, mit tettek vele. Sofi már nyújt volna a telefon után, de Lamartin még idejében lefogta a kezét. Ha felhívja a doktort, azonnal jelenti a polgármesternek. – Akkor mit csináljak? Lamartin elgondolkodott. – Kellene valaki, egy orvos, aki tudja tartani a száját, legalábbis néhány napig. – Nikol, mondta a lány. – Az ki? – Ismerősöm, a szürke házból. Szürke ház. Az meg mi a csoda? Sophie elhúzta a kezét, amelyet a hadnagy még mindig szórakozottan szorongatott. Megmutatom, van elég benzin a kocsiában. Ott te jó ég! fohászkodott la Martin. Már megint a hegyek közé megyünk. Oda? bólintott a lány. Már megint a hegyek közé. Szürke, barátságtalan felhők húztak a fejük felett, és ott is maradtak. Amint megálltak a nagy, szürke épület ugyancsak nagy és szürke kerítése előtt, ők is megtorpantak az égen, és lefelé kémleltek. Lamartina volára tette a kezét. Az épület tornyokkal sűrűn megrakott teteje átkokucskált a kerítés felett. Épp akkor el, el az eső, amikor a lány elkezdett kikászálódni a kocsiból. Mielőtt azonban kiszállhatott volna, Lamartin visszahúzta. Várjon, egész úton nem mondott semmit. Mi ez az izé itt? Sophie sóhajtott. Szándékosan nem beszélt főnökének a szürkeházról. Azt hitte, ha megmondja, hová készülnek, Lamartin kiugrik a kocsiból, és akár gyalog is, de visszaüget az irodájához. Mint ő tette volna, ha Nikol hagyja, amikor megmondta neki, hová mennek. Nikollal a városi cukrászdában ismerkedett meg jó egy évvel ezelőtt. Akkor még az öreg hadnagy mellett dolgozott. Nikolnak apró problémája támadt a cukrászda pénztáránál. Nem sikerült felváltania egy 500 frankost, és ő a segítségére sietett. Beszédbe elegyedtek, amelynek a végén Nikol meghívta látogasson el a munkahelyére. Szófi éppen szabadnapos volt, egy héttel azelőtt szakított véglegesen vesszel és az egész napot úgyis csak átlődörökte volna. Nikol felajánlotta, hogy elviszi a kocsiával és vissza is hozza. Szofi csak félúton tudta meg, hogy Nikol orvosnő, és a hegyek között dolgozik a szürke épületben. Szofinak megdobbant a szíve, amikor meghallotta a szürke épület nevét, pedig nem először hallotta, hallotta már eleget gyermekkorában. Félt is tőle rendesen, ahogy a többi gyerek is, pedig a szürke háztól nem volt sok félnivaló. A múlt század hetvenes éveiben épült tüdőszanatóriumnak egy ősrégi lepratelep helyére. Alig, nem már akkor is lehetett valami furcsa benne, amikor megépült. Magas, szürke kerítés fogta körbe, vaskapuja mellett portásfülke állt, szigorú tekintetű portásokkal. Azt beszélték a városban, hogy a szanatóriumban nem európaiakat, hanem a gyarmatokról származó politikusokat, gazdag embereket kezelnek, akiket súlyos trópusi betegségek támadtak meg, a leprát is beleértve. Egészen az első világháborúig tartott ez az állapot. Sophie ezt Mári nénitől hallotta, amikor is hadikórházat rendeztek be benne. A háború után a szürke épület ismét visszasűjett a ma titokzatos hullámok közé, amelyekből a háború kiemelte. Maga az épület nem tett Sofira rossz benyomást, odabent a kerítésen túl pedig kifejezetten barátságosnak tűnt minden. Csak távolból látott néhány beteget a kerti padokon ücsörögni. Jöttükre, felemelték a fejüket, az egyikük még Nikol felé is intett. Ittak néhány kávét, ettek a magukkal hozott süteményből, fecsegtek zenéről, sportról, megismerkedett néhány doktorral. Szofi már elfelejtette a nevüket, és az arcukra sem emlékezett, majd Nikol hazaszállította. A doktornő megígérte, hogy amint teheti, beugrik a csendőri hivatalba, de nem ugrott be, és ennek már majd egy éve. Ébresztő! hallotta hirtelen Lamartine hangját, mintha elszundikált volna. Csak elgondolkodtam egy kicsit, mentegetőzött Szofi. Én meg azt kérdeztem, hogy mi ez az izé Korház. Kórház? mondta a lány. De valaha régen lepratelep volt. És mi a fenének hozott ide? Mert ismerek itt egy orvost. Lamartin megcsóválta a fejét, és intett a lánynak, hogy mászon vissza a kocsiba. Tüdő nem kell orvos. Aki ebben a pillanatban kilépett a portás fülkéből, nem marcon a őr volt, nem bajuszos óriás, még csak nem is férfi. Karcsú, csinos lány volt, fehér köppenyben. Hosszú font haja, a hátát verdeste. Kinyitotta a vaskaput, és kisétált eléjük az útra. Jó napot, kisasszony, jó napot, uram! Üdvözölte őket mosolyogva. Keresnek valakit? Szofi nem emlékezett rá, hogy látta volna a lányt egy évvel ezelőtti látogatása alkalmából. – Nikol Lamást keresem. – Várja önöket? – Mondja meg neki, hogy Sophie van itt, a csendőrségtől. Tíz perc múlva egy elegáns várószobában ücsödögtek, Nikol Lamásra várva. Lamartin érezte, hogy zsibbadás indul a lábújai tájáról, és a feje felé tart. Biztos volt benne, hogy a tüdőbacillusok, vagy az évszázadok óta itt lapuló leprabacilusok már meg is fertőzték. Szerencsére néhány perc múlva megérkezett Lamars doktornő, és a nyomasztó gondolatok kiröppentek a háta mögött a nyitott ajtón. Nikon Lamars szép, magas, szőkenő volt, kék szemekkel, meleg, barátságos tekintettel. Amint megpillantotta őket, kinyújtotta a karját, és átölelte a lány. – Istenem, Szofi, de örülök, hogy látlak. Egyszerűen lesül a képemről a bőr. Esküszöm minden nap megfogadtam, hogy beugrom hozzád, ha másra nem, hát egy kávéra. De folyvást közben jött valami. Legfőképpen alustaságom. – Istenem, Szofi, de jól nézel ki. La Martin kénytelen volt megállapítani, hogy a doktornő szemre való teremtés. Jóval szemrevalóbb, mint Szofi. Bár talán ez a jelző nem is helyén való az ő esetében. A doktornő nem egyszerűen szemre való, hanem attraktív. Az a fajta, akiről még a férje is csak igen választékos stílusban mer beszélni. Szofi a kötelező tiszteletkörök után Lamartinra mutatott. – Ő a főnököm, Nikol. Lamas doktornő fülkészve nézett Lamartinra. – Csak nem az új hadnagy a csendőrségen. – Hallottál róla? – ámult el Szofi. Ah, – A rossz hír gyorsan terjed! – mosolygott a doktornő. Tréfálkoztak még öt percig, miatt egy egyfolytában a doktornőt figyelte. Nem csak a kinézete volt attraktív, hanem a viselkedése is. Mintha minden mozdulata, gesztusa néhány ezred másodperccel lassúbb lett volna az átlag emberekénél. Bár nyílt volt a tekintete és bájos a mosolya, mintha valami bágyat elerváltság ült volna a lelkén. Lamars doktornő váltott még néhány szót Szofivel, aztán Lamartinhoz fordult. – Nagyon örülök a látogatásának, úr, bár alig, ha hiszem, hogy személy szerint nekem szólna. Lamartin megköszörült a torkát, pedig önnek szól – nocsak. – Szeretnék önnek megmutatni valamit. A doktornő összeráncolta a homlokát. – Nekem? Ugyan mit hadnagy? Lamartin ismét megköszörülte a torkát. Lent van a csendőrségen. A doktornő Sofia pillantott. Ő azonban lehajtotta a fejét, jelezve, hogy a továbbiakban már nem ő a doktornő partnere. Átjönnének a szobámba, kérem. La más doktornő szobája inkább szállodai lakosztálynak, mint fogadószobának tűnt. Idejük azonban nem sok maradt, hogy alaposabban is megismerkedjenek vele, mert alig, hogy leültek, a doktornő már is a tárgyra tért. Miről van szó, nagy? Imár szemernyi melegség sem volt a hangjában. Lamartin biztos volt benne, a szép doktornő már el is felejtette, hogy magánlátogatóként érkeztek hozzá. Lamartin úgy gondolta, a Mit veszíthet vele? Legfeljebb a doktornő nem vállalja a dolgot, és mégiscsak az öreg doktor vizsgálatára kényszerülnek. – Egy hulláról, doktornő. – Lamás doktornő felhúzta a szemöldökét. – Hulláról? – A hegyek között találtuk. Szeretném, ha megvizsgálná. A doktornő nyelt egyet. Lamártin biztos volt benne, hogy a kérdéseit nyeltele. le. Az első mindjárt úgy hangzott volna, hogy miért éppen ő fordultak, miért nem a törvényszéki orvoshoz, de mivel már lett volt a torkám, nem kérdezte meg. – Van valami gyanúja vele kapcsolatban? – Jó lenne, ha megvizsgálná. Lamás doktornő megsimogatta az arcát. – Javasolnék valamit. Egy másik orvost. Én ugyanis nem súlságosan értek az ilyesmihez. – Jó magam, az öregedéssel foglalkozom. Lamartin egyelőre eleresztette a füle mellett a doktornő megjegyzését. Szalazár doktornő korbonsznok és sebész. Talán ő jobban a lehetne. Lamartin gyors pillantást váltott szofival. A lány hevesen bólintott. Lamartinnak azonban már közel sem tetszett annyira az ötlet. Nem volt ínyére, hogy egyre többen keveredjenek az ügybe. Mielőtt a beleegyezését adhatta volna, Lamáns doktornő már fel is emelte a kagylót. Tárcsázott, majd rövid várakozás után beleszólt. – Alberta, itt Nikol. Fel tudnál jönni hozzám? – Hozd magaddal fortuniót is. E – Egy pillanat! – emelte fel az ujját tiltakozva Martin hadnagy. – Nem leszünk egy kicsit sokan? Lamáns doktornő megrázta a fejét. – Ők a legkiválóbb szakembereink! és önnek komoly segítségre van szüksége, hadnagy. Normális körülmények között önnek a törvényszéki orvoshoz kellett volna fordulnia, de nem ezt tette. Miért? – Meg van rá az okom, Én is úgy gondolom, ez esetben pedig ez az ok ugyancsak nyomos lehet, tehát a vizsgálata is komoly szakmai tudást igényel. – Én a rendelkezésére bocsátom a Hetet hét országon inneni legszakmaibb tudást. – Megfelel önnek? – – Hát, meg! – sóhajtotta Lamártin. – Akkor ne nyugtalankodjék. A kollégák azonnal itt lesznek. Kér addig valamit inni? Alberta Salazar doktornő éppen az ellentéte volt Nikola Mársnak. Alacsony, filigrán, kreolbőrű, barna szemű. Csupán az volt a közös bennük, hogy ő is szép volt, nagyon szép. Lamartin azonnal érzékelte a testéből kiáramló furcsa vibrálást, ami viszont tökéletesen hiányzott Lamárs doktornőből. Míg ez utóbbi a nyugalom freskója volt, a kis doktornő inkább egy mobil szoborra emlékeztetett. A nagyóru, idősebb férfi viszont nem emlékeztetett semmire. Legfejebb egy kiérdemes út Afrika vadászra, aki immár pohár kell lövöldöz az emlékeire. Kellemesen piros volt az óra, és lelógó busa a szemöldöke. Ismerkedjenek össze, mondta Lamás doktornő. Lamártin hadnagy, Sophie kisasszony. Mi is a rangot, Sofi? Tizedes. Alberta Salazar doktornő és Javier Fortunio doktor. Foglaljanak helyet, kollégák. A kollégák helyet foglaltak. La Martin hadnagy és Sofi kisasszony a segítségünket szeretnék kérni. Arra gondoltam, mielőtt igent vagy nemet mondanák, megismertetném őket kórházunk munkájával. Egyet értetek, kollégák? A kollégák bólintottak. Lamás doktornő ekkor a kis doktornőre pillantott. Alberta, kérlek! Szalazár doktornő mosolygott, és La Martin karjára tette a kezét. – Mondja, hadnagy, jelent valamit önnek az a szó, hogy progéria? – Drogéria? – kérdezte a hadnagy. – Hát, azt hiszem, igen. – Progéria? – javította ki a doktornő. – Nem drogéria. – Az mi? – A doktornő arcálól leröppent a hivatalos mosoly. – Ez egy igen súlyos betegség, hadnagy, rendkívül súlyos. Lamartinban megállt az ütő. – A fene, egyemeg, mégiscsak van valami különleges titka a szürkeháznak. – Fertőző? – kérdezte nagy önuralommal elfolytva hangja remegését. – Jó kérdés – mondta a doktornő. Jelen ismereteink szerint nem az. – És valójában mi a csoda? – Hogy miféle betegség? – Köznapi nyelven szólva viharos gyorsaságú öregedés – akik ebben a betegségben szenvednek, azoknak öt éves korukban már húsz éves a szervezetük, a tíz éveseké pedig 40. Egy húsz év körüli progériás 60 70 éves kornak megfelelő fizikai állapotban van. Ha óhajtják, megmutatom önöknek egy progériában meg 6 húsz éves betegünk belső szerveit és érrendszerét. Sophie szemeiben iszonyat tükröződött. La Martin kicsit összeráncolta a homlokád, de már nem érzett különösebb izgalmat. Ha nem fertőző, akkor jó. És a, a kinézetük, mint az aggóké. Készüljön föl lélekben, meg nem minden nap láthat ilyet. Mégis, ha nem fertőző, akkor mi a csodától lehet ilyet kapni? Szalazár doktornő felvonta a vállát. A tucatnyi könyv sorol fel ötleteket a betegség keletkezésével kapcsolatban, de a pontos okát még mindig nem ismerjük. Mint ahogy azt sem tudjuk, mitől lesz valaki idióta. Adva van két teljesen normális emberi lény. Sem a felmenői, sem az oldalági rokonai között nincs elmebeteg, nem isznak, nem dohányoznak, nem kábítoznak, összefekszenek, és a nő kilenc hónap múlva világra hoz egy idióta, szellemileg korlátozott gyereket. Kérdemén, mitől? Talán a fogantatás pillanatában a megtermékenyített petesejtett telibe találta egy olyan kozmikus részecske, amelynek ma még a létezéséről sincs tudomásunk. Valahogy így keletkezik a progéria is. Képzeljen el egy órát, amely siet. Egy óra alatt kétszer vagy háromszor fordul körbe a nagymutatója. A szervezet siet, mintha fejébe vette volna, hogy mindenki mást megelőzve jut el a koporsóig. Nem semmi, mondta le Martin hadnagy. Elképzeléseink természetesen vannak róla, hogy mi okozza ezt az eszelős rohanást, de ezzel inkább nem mutatnám önöket. Az a lényege az elmondottaknak, hogy meg kellene találni azt a valamit, ami ennyire sietteti a biológiai órát és vele együtt az öregedés folyamatát. És sikerre járnak? Próbálkozunk, hadnagy. Bár... Ma már mást jelent a siker, mint korábban. Régebben egyszerűen csak fel kellett fedeznünk egy bacilust, megtalálni az ellenszerét, és már is jöhetett a Nobel-díj. A manapság nem ennyire egyszerű a helyzet. Azt hiszük, hogy a szervezetben zajló bonyolult biokémiai folyamatok között keresendő a megoldás. Valami, amit keresünk, téves parancsot ad a szervezetnek. Ha lehet, hogy azt mondaná, vedd fel a normális sebességet, arra utasítja, hogy siessen. – Siessen, siessen. – Érti, hadnagy? – Hm, mm, értem – La Lamartin. – A progéria nem öröklődik, a progériások különben is alig, hanem nemzőképtelenek, bár ezen a téren még nem végeztünk megfelelő vizsgálatokat. – A betegség nem fertőző, legalábbis hétköznapi értelemben nem az. – És nem hétköznapi értelemben? – Szalazár doktornő felhúzta a vállát. – Őszinte legyek? Nem tudjuk. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy nem. Soha senki nem írt le olyan esetet, hogy valaki elkapta volna valakitől a betegséget. Elvégre az idiotizmus sem lehet elkapni. Legfejebb örökölni. Biccentett és kerek mesztelen térdére ütött. De ez a mi problémánk hadnagy? Mi az ön problémája? Lamartin hadnagy habozott, aztán úgy döntött őszinte lesz. Majd meglátjuk, mi zsűl ki belőle. Az én problémám a kicsik, mondta. Ezek a nyomorult kis gyilkosok. A doktornők és a piros doktor lehajtották a fejüket. Lamartin biztos volt benne, hogy a bensejükben jót röhögnek rajta. Őszintén szólva van is némi igazuk. Ezek itt minden tudásukkal felvértezve szörnyű betegség ellen vívnak kiméletlen harcot, ő pedig odakint fantomokkal és mese alakokkal szórakozik. – Az a problémám, hogy léteznek-e a kicsik? – ismételte magát. A valóságban gondolja? – húzta fel holtsarló szemöldökét Szalazár Csak is? – Azt hiszem nem, bár ez nem a mi területünk. Csak nem arra gondol, hogy a betegeink közül valaki… – Dehogy! – sietett biztosítani a doktorokat Lamartin. hiszen korábban azt sem tudta, mivel foglalkoznak önök. Mint ha valaki azt mondta volna, hogy egy tüdőszanatórium van a hegyek között. A doktornő megcsóválta a fejét. – A mi betegeink had nagy örülnek, ha menni tudnak. Akkor sem lennének képesek megölni önt, ha a kezükbe nyomna egy géppisztolyt. Arról már nem is beszélve, hogy miért tennék. Ezek az emberek nem bűnözők, csak betegek. Méghozzá nagyon betegek. Nem mondtam ilyet, még csak nem is gondoltam rá, bizonygatta idegesen Lamartin. Nem is miattuk jöttem önökhöz. Amíg beszélt, felrém lett benne, hogy akaratlanul is defenzív helyzetbe került. Egyre védekezik, mintha bizony valami büntettet követett volna el a kórház és annak betegei ellen. Nem is vádoljuk mi ilyesmivel, hadd nagy úr, Próbálta csökkenteni a feszültséget lámás doktornő. Csak tudja, annyi ostoba támadásnak vagyunk kitéve. Az emberek rettegnek a betegségektől, és gyűlölik azokat, akik betegek. Ki tudja, hová vezetett volna a beszélgetés, ha a pirosorú doktor meg nem szólal. Az az érzésem, messzire kalandoztunk a tárgytól, mondta mély, gurgulázó hangon. A hadnagy úr azért jött hozzánk, hogy a kicsikről beszélgessen velünk, nem a betegeinkről. Nos, hadnagy úr, mi a helyzet ezekkel a tündérlényekkel? Lamártin Le legszívesebben elmesélte volna, hogy ő és Sophie majdhogy nem áldozatul estek nekik, de valahogy nem akaródzott kitárulkoznia ezek előtt a fürkészőszemű, racionális elméjű doktorok előtt. Század tett volna egy ellen, hogyha mi történt velük, Kifelé menet még meghallhatja harsány nevetésüket. De hát, vigye el az ördög, nem is azért jött ide, hogy bátorítást nyerjen tőlük. Sophie és ő tudják, hogy léteznek. A többi csak haba tortán. Lamartin nyelt egyet, aztán igyekezett ő is megfontolt és racionális lenni. Az a gyanúm, hogy lófrálnak odakint valakik, nevezhetjük őket akár kicsiknek is, akik bűncselekményeket követnek el. Miben tudnánk mi segíteni önnek? Van egy halottam odalent a csendőrségen. Szeretném, ha megnéznék. A piros doktor széttárta a karját. Semmi akadálya. Ezért kérettél ide bennünket, Nikol? A madonna doktor doktornő bólintott. Mennyire sürgős a helyzet, hadnagy? Őszintén szólva, nagyon. A doktor biccentett. Rendben van. Összeszedjük magunkat, és már is mehetünk. Lamartin úgy érezte, mozgásba lendült egy láthatatlan szerkezet néhány kereke, és ha az egész megindul, van remény rá, hogy maga alá gyűri a kicsiket. mentek néhány kacskaringósnak tűnő folyoson, majd egy széles fehér ajtó mögött állapodtak meg. Emögött van az egyik legnagyobb kortermünk, mutatott a hófehéren csillogó ajtokra Szalazár doktornő. Ide azokat fektetjük, akik már alaposan megöregedtek. Ez mit jelent? – kérdezte meg szeppenbe Szofi. – Mindjárt meglátod. Lamás doktornő kinyitotta az ajtót, belépett a terembe, majd gyorsan be is maga mögött. – Rendet csinál mondta Salazar doktornő Lamartin kérdő pillantására. Maguk miatt? Miattunk? Há, néha olyasmik történnek odabent, ami még a mi gyomrunknak is nehezen viselhető el. Meg szeretnénk kimélni magukat egy esetleg szörnyű látványtól. Ne felejtsék el, kórházban vannak. Rövid várakozás után kinyílt az ajtó. Jöjjenek be, kérem. Szalazár doktornő át és megfogta az ajtószárnyat, hogy be ne csukódjék. előre engedte Szofit, akinek viszont nem nagyon akarodzott előre mennie. Csak Lamartin erélyes unszolására lépte át a küszöböt. Oda bent fél homály, egymás mellett álló ágyak, és patika tisztaság fogadta őket. Egészen enyhe fertőtlenítő szak terjengett a levegőben. Lamartin Le lépett kettőt előre, majd megtorpan. A hozzá legközelebb fehéredő ágyon hosszú hajó múmia feküdt, arra az egyiptomi hercegre emlékeztetve, akit a Louvre-ban látott, és akit a magyarázó szöveg szerint időszámításuk előtt 2000 évvel mérgeztek meg. Csoncsovány keze a hófehér takarón nyugodott. A szeme, amely eddig a mennyezetre mered, lassan, igen lassan Lamartin felé fordult. Sofia szája elé kapta a kezét. Lamártin pedig ismét zibbadást érzett a lábújjaiban. Legszívesebben sarkon fordult és elmenekült volna. Összesen hatály volt a korteremben. Az ágyakat óriási póklábakként műszerek és csövek fonták körbe. A fehér párnákon az, fejek sárgálottak. kicsi, kerekek, ráncosak. Szalazár doktornő Lamártin mellé lépett, majd szemtelen hangon megszólalt. Nyugodtan beszélhet, úgy sem értik. Mindenük elmesesedett, beleérte természetesen az agyukat is. Meg fognak halni? Suttogta Szofi. Szalazár doktornő szomorúan elmosolyodott. Hát persze, minden másodpercben meghalhatnak. Ők már a végső stádiumban vannak. A lány annak a múmiának az ágyára bökött, amely felkeltette Lamartin érdeklődését. Ő kicsoda? Shepherd Jonathan shepard hívják. Amerikai? Angol. És hogy kerül ide? A doktornő megvonta a vállát. A világ minden tájáról ide küldik őket. Mi vagyunk az egyik leghíresebb progéria kórház. Abban a ritka szerencsében van részünk, hogy még pénzünk is akad. Nem is sejti menjen adakoznak a progéria kutatások számára. Aki csak egyszer is megnézte őket, soha nem felejti el a látványokat. – Ez tuti, gondolta magában Lamartin. – Ő sem fogja elfelejteni az hétszentség. – Hány éves, Mr. Shepard? kérdezte Sophie. – Mit akar tudni? szólt közben a melléjük lépkedő Nikon Lamárs. – Az igazi korát, vagy pedig azt, amelyet a biológiai állapota mutat? – Nem is tudom. Hivatalosan még nincs harminc éves, amúgy meg cirka száz. Nem lehet megállítani ezt a szörnyű, szörnyű... Ezen dolgozunk, simogatta meg Szofi lámás doktornő. Ha rosszul érzed magad, ki a folyosóra? Mi már megszoktuk. Szofi csak a fejével intette, hogy marad. Lamartin eközben végigkordozta tekintetét a többi betegen. Halálfejeket látott, révült tekinteteket, apró, törékeny, immár nem is élő kezeket, Mint ha finom műanyagból készítették volna őket, és olyan hártyával fették volna be a húst, ami átengedi a világosságot, hogy mindenki láthassa, mit is rejt valójában az emberi test. Eddig el sem tudtam képzelni, hogy ilyen is létezik a világon, mondta őszintén Lamartin. Hát persze, viccentett Lamárs doktornő. Azoknak, akik odakint élnek, fogalmuk sincs róla, mi minden történik egy kórházban. Egészen addig, amíg maguk is be nem kerülnek. Mehetünk? A folyoson Sophie Lamartin karjába kapaszkodott, akinek egyáltalán nem esett rosszul a lány bizalmas érintése. A közeli halál látványa után kifejezetten üdítően hatott rá egy kis közeli élet. Nem lehetne valahogy megmenteni őket? Már mondtam, hogy ezen dolgozunk. Sóhajtottal a más doktornő. Ez a munkák. Óhajtanak megtekinteni egy másik termet is? Nem, mondta nagyon határozottan la Mártin hadnagy. Nem, hiszem, csatlakozott hozzá Szofi is. Ahogy gondolják, a folyosó egyik ablakához lépett és elhúzta az üveget, takaró függönyt. Jöjjenek csak ide! Innen a harmadik emelet magasságából a kert másik részletét látták. Hatalmas gesztenyefák mozgatták a leveleiket alattuk, árnyékot vetve a sárga kavicsan felszólt utakra. Az utak között zöld füves terek és virágágyások váltogatták egymást. Közvetlenül az ablak alatt egy magasra nőtt bokor nyújtogatta feléjük a vörös bogyókkal megrakott ágait. Az utcácskák mellett padok sora húzódott, amelyeken emberek ültek. Potot, mankót szorongatva, fejüket a tenyerükbe hajtva. Az őszínap végig cirógatta őket. Lamartin látta, hogy néhányan szemüket lehunyva szundikálnak az őszi Az épületet szegélyező fákon madarak énekeltek, mintha csak a szerencsétleneket akarnák felvidítani. Ők azonban nem vidultak fel tőle. Lamartin szinte megbénította az éneklő madarak és a hallgató emberek közti ellentét. Mintha két világ ült volna egymás mellett, az élet és a közeli halál világa. Ebben a pillanatban a legközelebbi padon ülő öregember feléjük fordította a fejét. Tekintete összeakadt Lamartin tekintetével. A hadnagy összerándult, ahogy megérezte a szemekből felé áradó segítségkérést, félelmet és talán némi irigységet is. Ő, Alexander, mondta más doktornő. Csak nemrég került hozzánk. Ő, mennyi? Számításaink szerint tíz éves. Párizsban szedték föl egy híd alatt. Úgy egyébként hatvan felé közeledik. Lamartin még egyszer végig pillantott a padokon ücsörgő szerencsétleneken, majd hátat fordított az ablaknak. Elég is volt ennyi, monsieur Lamartin kérdezte tőle Szalazár doktornő, és mintha icipici gúny érződött volna a hangján. – Elég! – mondta Szárazon Lamártin hadnagy. A halott egy konyha feküdt, olyan mereven, mintha jégbe fagyott volna. más doktornő elfintorította az orrát, amint meglátta. – Jézusom! – maga aztán érti a módját, a szekrénye is tele van hullával. A szemén azonban látszott, hogy egyáltalán nincs tréfás kedvében. Megrázta a fejét, és dühösen Lamártirra nézett. Tudja maga egyáltalán, mi csinál? Azt hiszem, igen, bólintott Lamártir. Mert én kételkedem benne. Ez egy hulla ember. Nem egy talált kabát, amit akár hónapokra is elrakhat, legfejebb a molyok rágják szét. Soha sem hallotta még, hogy a halott bizonyos idő elmúltával elkezd szétesni. Mintha mesélt volna valaki ilyesmit, mondta hidegell Martin. Most, hogy itthon volt, eltűnt a lelkéből az a megilletődötség, amit a szülkeházban érzett. Egyáltalán ne fogja fel könnyedén a dolgot. Nem hiszem, hogy a felettesei megdicsérnék azért, amit csinál. Holnap reggel hivatalos helyre kerül. Jól van, jól, Nikol. Tolta a félre mérgelődő kollégáját Szalazár doktornő. Mire kíváncsi, hadnagy? Elsősorban arra, hogyan halt meg. Szalazár doktornő a táskájában nyúlt gumikesztyűket szedett elő belőle, amelyek közül egy párat a pirosóru doktor markába nyomott. Nyomás, Javier! Addig dolgozzuk rajta, amíg meg nem moccan és el nem szalad. Nem sok hiányzik hozzá, hogy magától elinduljon. Itt akarnak maradni, vagy elmennek addig sétálni egyet. A piros doktor halsány közepette, fényesen csillogó műszereket szedett elő a táskájából. Lamartin mondani akart valamit, de már Lamárs doktornő letorkolta. Nyugodjék meg, nem marad nyoma a vizsgálatunknak. Valamivel mégiscsak bele kell néznünk. Lamartin ekkor feladta. Összeharapta a száját, és kivonult az ajtó. A három doktor munkához látott. Amíg a doktorok a szobában tartózkodtak, ez cirka másfél órát jelentett, Sophie és Lamartin nem szóltak egymáshoz. Sophie az írógépre könyökölt, és a klaviatúrát tanulmányozta. Lamartin egy fehér papírra firkált valamit a tollával. miközben mindketten arra figyeltek, milyen zajok szűrődnek ki a másik szobából. Szerencsére nem szűrődött ki semmi. Amikor aztán már úgy érezték, hogy egy örökké valóság óta odabent bent vannak, kinyílt az ajtó, és Lamárs doktornő dugta ki rajta a fejét. Részünkről vége a mutatványnak. Meg akarják nézni? Sophie nem betintett. Lamartin viszont abba hagyta a rajzolgatást, és felemelkedett. Végül is elkerülhetetlen, hogy ne nézze meg, mit csináltak a kalottyával. Látszólag nem történt vele semmi. Ugyanolyan közönnyel merett a szoba mennyezetére, mint korábban. Csak rövid szemlélődés után döbbent rá, hogy a halott Garcia Minoszt megfésülték. Rendetlen, szerteszétáló fürtyei most rendezetten simultak a koponyájára. Lamás doktornő észrevette Lamártin csodálkozását, és szeliden elmosolyodott. Én voltam a tettes, legalább halálában legyen normális a haja. Lamártin érezte, hogy liftezni kezd a gyomra, és csak óriási önuralommal tudott megállt parancsolni neki. Hávijé doktor csörömpölt egy kicsit a műszereivel, majd eltüntette őket a táskájában. Végül lehúzta a gumikesztyűjét, és azt is a táskájába dugta. Amikor a táska fedele becsattant, Javier doktor a falhoz támaszkodott, nem vette igénybe a fal mellett álló székeket. Lamás és Szalazár doktornő viszont igen. Látható elégedettsége csüccsentek rájuk, mint akiknek a lábát alaposan igénybe vették a jól végzett munka hosszú-hosszú percei. Lamás doktornő a zsebébe nyúlt, cukrázacskókat húzott elő belőle, és letette a halott lába mellé az asztalra vegyenek belőle, jól tesz a gyomornak. Rágjon el egyet, hadnagy. nagy. Lamartin arra gondolt, alig, ha nem mindörökre lejáratná a csendőrség tekintéjét, ha megfogadná a doktornő tanácsát. No, nem a rágás miatt, hanem ami utána jönne. A doktorok viszont nem féltek a következményektől. Előbb szalazár doktornő kapott be egy szem cukorkát, majd Havie doktor. Lamartin megtörölgette a homlokát. Úr Isten, még azt is meg kell várnia, hogy ezek itt elkűrűdzék a cukorkájukat? Nem kellett megvárnia. Havie doktor cuppantott néhányat, aztán Lamartinra pislogott. Kíváncsi, hogy mit találtunk, mi? Persze, hogy az vagyok, türelmetlenkedett Lamartin. Havie doktor megcsóválta a fejét. Azt hiszem, csalódást kell okoznom önnek. Lényegében véve nem találtunk semmit százszázalékos valószínűséggel abba halt bele, hogy elesett és beverte a fejét. Vagy beverték neki? Szaladt ki a hadnagy száján tiltakozásul. Hávélyé doktor felvont a busa szemöldökét. Elméletileg természetesen ez a feltételezés is felmerülhetne. Ennek azonban nagyon kicsi a valószínűsége. Mondhatnám semmi. Lamartin hadnagy a halott vérmocskos fejére nézett, és érezte, hogy összeszorul a torka. – Miért? – Mert a fején lévő sebek egyértelműen arra utalnak, hogy úgy esett el. – Látja itt ezt a vágást? – Kinyújtott mutatóujjával az áldozat homlokára bökött. – Látja? – Látom – mondta la Martin. Ez és még néhány zúzódás arról árulkodik, hogy elbotlott és elesett. Gondolom felé ahol megtalálták, kőhever kőhátán. Valamitől megrémült, elbotlott és belefejelt egy taréba. Kisebb ütésekbe is belehaltak már emberek. Nem lehetséges, hogy mégiscsak úgy ütötték agyon? Háhéjé doktor felelet helyett a táskájához sétált. Kinyitotta, kotorázott benne egy kicsit, aztán egy csipesszel kiemelt belőle valamit, és Lamartin felé mutatta. Látja ezt? Éppen magának akartam adni. Tudja, micsoda? Micsoda? Egy kőszilánk. Egy éles, tarajos kő, lepattan szilánkja. A fejsebben találtam. Egyértelműen arra utal, hogy amikor elzuhant, egy tarajos kőbe verte vele a fejét. És a többi fejsírülése? Mondja, hadnagy, hol találták meg a halottakat? Egy meredek alján, igaz? Igaz, – ismerte be márti. Nos, a helyzet a következő. Az illető elesett, beverte a fejét, elveszítette az eszméletét, és gurulni kezdett lefelé a kövek között. – Hihető, nem? – Mi van akkor, ha egy repülőkő találta el? – Tessék! – Tegyük fel, hogy valaki utána dobott egy követ. – Úgy érti, hogy egy utána kő ölte volna meg – csak hogy akkor előről kellett volna eltalálnia, lévén, hogy a homlokán van a halálos seb. Ez viszont nehezen képzelhető el, hiszen ha látta volna, hogy valaki feléje dob egy követ, a feje elé kapta volna a kezét. Látja a kezeit? Egyiken sincs jelentős sérülés a horzsolásokat kivéve. Tegyük fel, makacskodott le Mártin, hogy hátulról dobták a követ. Hátulról? A homlokába? Tegyük föl, hogy a kő hátulról indult, megkerült a fejét, majd a homlokához csapódott. A viejé doktor meghökkent. Ezt egy bumeránggal is nehezen lehetne megcsinálni, bár őszintén szólva sohasem láttam még, mit lehet csinálni egy bumeránggal. Fogalmam sincs róla, mire gondol, hadnagy. Egy azonban hold biztos, ez a pasas leesett a sziklás domboldalon, úgy halt meg. Ezt fogja mondani a törvényszéki szakértő is, gondolta Lamártin. Pontosan ezt. Honnan veszi ezt az ostobaságot a repülőkővel? Kérdette Lamás doktornő kíváncsian. Nem is tudom, mondta meg a vállát Lamártin. a nem valamilyen filmben láttam hasonlót. Azt hiszem, magának túlságosan is élénk a fantáziája, mosolygott a bogár szemű doktornő. – Lehet, – ismerte be a hadnagy. – Talán éppen ezért lettem csendőr. – Mi okozta a lábán lévő horzsolásokat? – A csizmája, – mondta Javier Fortunio doktor. – Feltételezhetően a csizmája. – Ha, volt neki egyáltalán. – Hát ezt magának kell kinyomoznia. Ahogy én látom, két helyen is vannak nem egészen friss horzsolások a lábán. – Nem egészen friss? – a horzsolások néhány nappal korábbiak, mint a fejsebe. Talán új csizmát vett magának, amelynek a szára felsértette a bőrét. Ugyanez a helyzet a lábfejével is. Mit szól hozzá? Lamartin nem szólt semmit, pedig szólhatott volna. Arra gondolt, vajon milyen képet vágnának a doktorok, ha elmondaná nekik a gyanúját. Hogy Garcia munyoz belépett a lián csapdába, és miközben kiszabadult belőle, sebezte meg a lián a lábát. – És az égés a bőrén? – kérdezte sóhajtva. vié doktor elismerően pillantotta hadnagyra. Maga aztán alaposan megnézte az emberét. Valóban nyom is látszik a lábán. Tudja mitől? Mitől? Parástól. Tábor tűz mellett ülhetett, bizonyára ekkor pattant rá a parázs. Ez is jó néhány nappal a halála előtt történt. Lamartin egész másképpen képzelte el a dolgot. A kicsik elkapták munyoszt, a lián rátekeredett a lábára, és hiába volt nála a kése, ugyan el nem nyiszálta volna a liánt, ha nem égeti le valaki róla. De kicsoda, hiszen Mári minden bizonyal meghalt, vagy mégsem. Lamartin megköszörült a torkát. Önök szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy szenyor munyos gyilkosság áldozata lett volna? Szerintem semmi, mondta meg a vállát a piros doktor. Utott, elesett, beverte a fejét, meghalt. Ennyi. És a melkasi sérülése? kérdezte Lamartin, szándékosan utoljára hagyva legerősebb ütőlapját. Ahhoz mit szólnak? Havie doktor megvakargatta a feje búbját. Őszintén szólva fogalmam sincs róla, milyen állatok élnek itt a pireneusokban. Farkasok vannak, igaz? Mit akar ezzel mondani? Hogy egy vadállat tépte fel a melkasát. Becslésem szerint 24 órája holtan feküdhetett már, amikor a vadállat rátalált. Honnan veszi ezt a vadállat dolgot? A fogakból hadnagy, mondta Havijé doktor. Látja itt ezeket a cikkakkokat? Ezek állatfogak nyomai. Az állatok tépnek, nem vágnak. Ez pedig tépet sem. – Látja? – Lamartin látta. Hogy a fenében ne látta volna. Egész idő alatt az áldozat mersebét figyelte. – És? Hávíj, a doktor ismét megvakarta a fejét. – Hát kétség kívül hiányzik a szíve. A vadállat kirágta belőle, és megette. – Tudja, mit hadd nagy? Megígértem magamnak, hogy nem sétálgatok egyedül a hegyek között, főleg éjszaka nem. Lehet, hogy éppen ettől az állattól ilyet meg ez a munyoz. Miért épp a szívek kellett nekik? kérdezte Lamartin. A vié doktor felvontta a szemöldökét. Jó kérdés. Sajnos nem tudom beleképzelni magam az állat bőrébe. Talán a szív a csemegéje, mint nekem a vörösboros marhasült. Azért ne keseredjen el, hadnagy. Szerencsére békés elmúlások is előfordulnak még a világon, nem csak balesetek és gyilkosságok. Lamartin nem emiatt keseredett el, inkább azért, mert kénytelen volt belátni, hogy a doktorok vizsgálata inkább a hitetlenkedők malmára hajtja a vizet, mint sem az övére. Onnan tehát nem kap segítséget, ahonnan várt. De hát ki az ördög is segíthetne neki? Hirtelen az eszébe villant valami. Ez az, gondolta magában. Hiszen kicsi a világ. Miért ne történhetne meg másutt is, ami valahol már megtörtént? Hát, ha így majd valaki ráharap a dolgokra. Nem soká kellett várnia. Honnan kapott segítséget, ahonnan még álmában sem remélte.